46. Cumarbi și suveranitatea De un interes excepțional este ceea ce s-a numit Teogonia Hurito-Hitită, adică suita de evenimente mitice, având ca protagonist pe Cumarbi, tatăl zeilor. Cumarbi se scrie K-U-M-A-R-B-I. Nota 3. E vorba de traduceri hitite din texte hurite efectuate în jur de anul 1300.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 Atunci, Alalu s-a refugiat în lumea subterană și, cum marbi a devenit slujitorul noului suveran. După 9 ani, Cumarbi l-a atacat la rândul său pe Anu. Acesta a luat-o la fugă, zburând către cer, dar cum l-a urmărit, l-a prins de tălci, i-a mușcat rinichii și l-a aruncat pe pământ. Nota 4 Primii traducători au propus genunchi. Cei doi termeni sunt eufemisme pentru organul sexual masculin. Închei nota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 Când cerul și pământul au fost așezate în spinarea mea, eu nu am știut nimic. Când cerul a fost despărțit de pământ cu un cuțit, la fel nu am știut. Acum umărul meu drept suferă, dar eu nu știu cine este acest zău, închei citatul. Ea îi roagă atunci pe zeii vechi să deschidă depozitele părinților și străbunilor lor și să aducă cuțitul cu care ei au despărțit cerul de pământ.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 Acest mit este remarcabil din mai multe puncte de vedere, în primul rând pentru anumite elemente arhaice pe care le conține. Autofecundarea lui cumarbi înghițind organul sexual al zeului, unirea sexuală a unui zeu cu o stâncă, având drept rezultat nașterea unui monstru antropomorf mineral, raporturile dintre aceste diorite gigant și atlasul hurit, upelurii primul episod poate fi interpretat ca o aluzie la bisexualitatea lui Cumarby, trăsătură caracteristică a divinităților primordiale, de exemplu Tiamat, Zurvan, etc. În acest caz, Teshub, care obține irevocabil suveranitatea, este fiul unui zeu celest, Anu și al unei divinități androgine. Nota 5. După anumite fragmente mitologice, se pare că zeii care se găseau în interiorul lui marbi, ar fi discutat cu el pentru a ști prin care deschiderea le corpului său trebuiau să iasă. Închei nota. În ce privește fecundarea unei stânci de către o ființă supraumană, un mit analog se regăsește în Frigia. Papas, egal Zeus, fertilizează o piatră numită Agdos și aceasta naște un monstru hermafrodit. Agditis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 Anumiți zei, ca de exemplu Mitra, sunt de asemenea imaginați ieșind dintr-o stâncă precum soarele, a cărui lumină străluciște în fiecare dimineață deasupra munților. Dar această temă mitică nu poate fi redusă la o epifanie solară. Nota 6 În fapt, prima luptă a lui Mitra, proaspăt și din stâncă, este cu soarele. Victorios, el îi răpește corana de raze, dar la scurt timp după aceasta, cei doi zei își pecesluiesc prin stângere de mână prietenia. S-ar putea spune că Petra Genitris întărește sacralitatea Mamei Pământ cu virtuțile prodigioase cu care se presupunea că sunt îmbibate pietrele. După cum am văzut, nicăieri, sacralitatea masei stâncoase n-a fost mai exaltată ca în religiile megalitice. Nu din întâmplare, Ulicumi este așezat pe umărul gigantului care susține cerul. Dioritul se pregătește să devină el însuși o columna universalis. Totuși, acest motiv specific religiilor megalitice este integrat într-un context mai larg, lupta pentru succesiunea suveranității divine.